Salmul 58 al fiilor împărăției către Preasfânta Treime. Preasfântă Treime, dăruiește-ne îngerilor, ca să aducem fraților noștri pacea ta. Preasfântă Treime, dăruiește-ne strujbe de ca să împlinim voia ta. Preasfântă Treime, dăruiește puterea supravați Duhului, așa cum îngerilor începătorilor le dat. Preasfântă treime, dăruiește puterea biluinței, așa cum prin ucenici, ca prin îngerii puterilor, pe demonii arungat și legat. Preasfântă treime, dăruiește darul stăpânirii de sine, așa cum pe îngerii stăpânirilor și pe apostoli, e binecuvântat. Preasfântă treime, trei ne darul deosebiti duhurilor, așa cum pe sfinți, ca pe îngerii domniilor, e înzăstrat. Preasfântă treime, de cu unul fericirilor așa cum pe cei fericiți ca pe îngerii scaunilor ei încununat. Preasfântă treime, deschide-ne ochii înțelepciunii înțelegerii, sfatului bunei credințe, tării, cunoștințe și temeri de Dumnezeu, ca să încă prin Duhul Sfânt, ca heruvimilor tainele ne-ai arătat. Preasfântă treime, de iubirea ta, așa cum pe serafimii, care arde iubire și sfințesc, între fiii luminii ei ridicat. Preasfântă Sfântă trăime dăruiești în asemănarea cu tine ca semn că te fi lumin în și în ne-ai